Berriak zurekin pantsoirigarai eta justuki gai hori aipatzen dugu polemikak segitzen baitu Makron legearekin. Eta zatiketak sozialisten hartian eskolegian ere. Ez dute ikus molde bera, eta Silvian halo deputatuek lehena alde migarenak errandauku boska izan balitz etzola boskatuko. De Bartabendoko Auteskundeak irurogoita amasei bikote presentatzen dira Euskal Herriko amabi boska ere muetan, nola partekatzen ote dira indak politikoak argazki horokor bat eginen dugu. Bizi mogimenduak polizaren bisita okandua tzo haro txaldian bere egoitzan ASSBC bankotik hartu sorzi alkiak bereskuratu nahi izan dituzte, baina bost falta ziren. Eta trezna edo egitura berri bat, elgerrizketa sozialaren alde, hori da garapen koltsailuak sohtzen duena iduena, empresaburu eta sindikaten partzerukarekin. Aroaren berri lehinik zurek itxarot. Bai, eta uridik ez egungo, izigarri arro edera ipatzen daukute, aliz hara hemen, barnikalian sustut, hotz izigarri hotzeiten du goizuntan, zero grado eta amasai grado arte iganenda. uh Aste undaguntan itxasua bortitzi biliko dela orroitaraz dezagun, mare azkarrak izan endira biar eta etzi, neurri bereziak artzen ari dituzte kostaleko hiliek, ara nola angelun eta miagitzen, ostegun ontari goiti eta asteleen arte urbiletik zainduko dute itxasbaztera, miagitzen xablea metatu dute ondartza nagusian, gerizatzeko eriko kasinua eta komerzioak jendiarik aldeginada, itxas egirat ez urbiltzia landieros izaiten albaita, Esilaak ezaarriiko dituzte eta horien gibelean egoitia gobendatua da. Macron legea idaganenda edo pasatuko da askenian indarrez gobernuaren responsabilitate adekin, lege biltzarian socialista guzien gatik dute hori egiten frances lege gertatu denak erakutsi du soin hainetarat zatiturik diren socialistak, ala dira ere Euskal Herriko, deputatu socialistak kolet kapdevielek askarki sustengatzen du legea, silvian alok aldiz ez eta boskai zamalitz kontra boskat Tukusuelmaite lopai. Colette Capdeville baiona ko deputatiek hatsaretik askarki sustengatu du legia. E un eta lautan hoita hamaseiuen jen die debatek legibilzaran, mila bere huneta berogite hamasei hemen dakin ekirikizanda, hotz legia hanitze kamiatu kisanda eta eskereko balore hanitze defendatzen dut beuste. Est-ce qu'on ne comprenait rien à faire de la critique C'est-à-dire qu'on est contre le gouvernement et auquel cas on vote la motion de censure, gauche et droite ensemble, enfin je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, chacun doit prendre ses responsabilités et ne pas rester dans simplement des postures pense que ça, c'est uh, pas acceptable. Rester dans la posture, c'est pas acceptable. Entrer dans les textes, c'est responsable. Discuter les textes, c'est responsable. Déposer des amendements, c'est responsable. Sylviane Allô, égole pour du co est le guère et à Bosca et Saint-Bassin contre Bosca Ata, esta gobernoan kontra den deputate socialiste Taldian, fronder izena dien Taldian. Be esan arazuna ushiada, langilen eskubidiak estela aski defendatuk lege hortan. Haleike, estu esenpetuko UMP-ek prausatuko dien censura mosiua. Estu uste, Haleike, alderde socialistean barnen ondorjuak izanen dienik. Silvian Alu alors et euh, évidemment il y a des pours il y a des contres la cohabitation entre nous n'est pas du tout remise en côte en cause nous sommes un parti démocratique et j'ose espérer que cela euh, ne remettra pas en cause l'unité des socialistes socialist <sum> Eta Martxoko Departamentuko Auteskundeetako Autagaiak ezagunak dira, orai, Irurogoita amasei bikote presentatzen dira Euskal Herriko amabi kantonamendu berrietan, azkel mementuan sorpresa batzu agertu dira, nola parte ote dira indak politikoa gure eskualdean, panoramaren maren irakorketa batek iten daukuz, oso Kantorabendu begiak haundiagoak izatez Bagrakaldian Herritarren eta Departamentuko Hautetzi Arteko Distantsia hauditzen da. Demoraberian hirietan bezala alderdien itzala nagusitzen ari delarik. Zer itsura dute Eskualerriko 12 kantorabenduek alde hortaik. Jakinez, frantses alderdiak badira alde batetik eta euskal alderdiak edo abertzaleak bestetik. Frantses alderdiak begiratuz hemen Tukia inditzetan bezala, zatik eta danagusi. Ezker aldetik hasiz hiru kantona menduetan txalbu, horiek dira Baigura, Amikuse eta Uztaitze Robialdean, beste mederatzietan berez presentatuko dira, sozialistak alde batetik eta bestetik, front de gauche edo berdeak. Eta toki batzuetan ere, iru zatitan aurkeztuko dirilarik, ala nola, doniaren loitzunen eta baiorako bi eta irugarren kantona menduetan. Frantses Eskuinaren aldetik, hogere ere, naiz eta bosk kantoramenduetan kandidatura bateratu agertzen den, angelun, maionako hiru kantoramenduetan eta amikuse aldean, da beste zazpietan. Konduan hartu behar da ere, Frente Nazionaleko autageiak aurkezten direla denetan. Azkenian, Eskual Alderdi edo abertzalen aldetik homogeneitate gilego, PNB-ko eskoinzentristak laukantonamenduetan presentatzen dira, endaian, doneniloitzunen, ustaitzeerobin eta mendealdian, eta EH Baiekoak aldiz kantonamendu guzietan. Hautu gutien izanen duzue amikuse aldean, lau eta hautu gehien aldiz miarritzea aldean, bederatzi zerrendekin eta Nicole Renu eta Francis Jellie izanen dira esko alderdi edo PNBko autagaiak usteitzeko eremuan, eremu hori kostalde eta barnekaldiaren arteko lotura gunea da orterako laborantzerriko jaren bermatzea elkartasunaren berpistea kultura eskura garri egitea garraioar loan politikako erente baten plantatzea eta lur alde dira PNB edo esko alderdi jeltzalearen proposamenak usteitz Ziko eskualdiarentzat hor deskaliak Renault Albariqueta Eliane Neville Didier Frederik Aramburu txistor presoak martxo ondarian jakinen du ea libratua izan denez baldin zapean libratzeko galdea atzoa aztertzen zen parixen Frederik Aramburu senpertara ogoita bosturte preso dela frantziako presoan digietan bere kasuan dira ere diakeseznal eta John kepa parrot iruak berregunian atxilotu baitzituen poliziak, iruak ere bizi osorako kondena dutenez ez zailada jakitea somaturte egin behar dituzten karzelan libratzeko galdea bihoren ezaztegtun duan judiek egan dute, erabakia martxoaren ogoita zazpian emanen dutela Frederik Arambururen sustenguz, elgegeteratzia eginda da senpereko erikoetxaren aintzineana Hiru kaderekin joanda polizia atzoara txalian baionako bizi imogimenduaren egoitzatik bizik HSBC bankoetxan hartu jarlekoak dira amar bat polizia similez jauntzirik jindira egoitzarat ahatik ez dituzte hartu alkigu ziak atxeman gertatu denak ondatzen nauku bizi imogimenduko matin hidopek Haber ba, za dindida polizia, uh, biciklo lokalerat eta beraz hartu uh, dituzte iru garleku Uh, sortzietarik iru baizik ezbait dira galditzen uh, baitziren galditzen biziren lokaleak gaineratekoak banatuak izan dira elkarte erakunde uh, edo mugimendu dezberdinetara uh, bi hartu dituzte atak franzeak bat amide la terrek bat Patrick viveu ge filozofoak eta beste bat uh, solideer sindikatuak eta beraz uh, jarliko horiek kartuta eta uh, gomitatu dute txetxe tse biziko lendakaria Miaketaren agidiaren izen petzerat, komisaldegirat, beraz, arra joan da, memento horietan handa beti. Eta beraz, ikusteko da, afera hoktan, zese gidea eman nahi duten, hauzi bat edikitzen den, planta bat edo, edo zer. Beraz, hemen digoiti, zer egitekoa duten, beste alkiakitzuli ala ez, matini idope. Eta beraz, guk edo zengizaz, genginuen bezala, kadera ditugu. Hasez uh, bezek itzultzen badizkio Estatu frantsesari uh, uh, diru publiko tik batzi dituen uh, bikako tsupost mil euroak. hori uh, da lomonde gitaratu duen uh, dituen esifgen arabera uh, bakarrik zumit tiraitez,raz eh, hori uh, da lomonde gitaratu duen uh, dituen esifigen arabera, uh, bakarrik zumit tiraitezen, eh, Beraz uh, mugatuko zenbaki jotara jakin ez uh, mila gaskoz gehiago uh, uh, eskapatzen direra urtero uh, Estatuetatik hasez bezeta beste banku eta eragilleene uz. Uh, Bestalde oloneko lint xokolet fabrikan bostionta goita amar langileetarik iru egun bat egreban dira, haste bat egreba mogimendua biatua dutela, sindikatetan agusi negoziaketetan dira, langileek hilabete salien emendatze bat galatzen dute baina ez da jauz haintzinatzerik, mementuan denak geldituak dira, langileek ez dutea morremanai, ikusiz, empresak zer irabaziak egindituen jaz, berek ere nahi dute, beren partea CGTFO eta CGC sindikatetan Elgerrikin ere maiten dute greba, Euskal Herriko langilean dana bat ere hartzen da holo honeko lint lantigi Eta Lurralde Mailako Elgerrizketa sozialaren tresna hau da, azken bi hauetan, garapen kontsailuak parteide sozialekin ondu duena horren ondorioa da, sortuko duten Lurralde Mailako Elgerrizketa sozialerako tresna hori simonitur Ipare Euskalegian adostasun hainitz lortu badira, sozian mailan etzen olakori gertatu. Hortako azken bi urteetan, langile eta enpresaburuen bildu da garapen kontseilua. Eta hortik atera zauku lujalde mailako elkarrizketa sozialerako tresna. Zerden azalduaintzin, jamatizte etxeto garapen kontseiluko lehendakariak dakariak sinplekia urkesten dauku. Si jo vole resumé, je, je direi que le Conseil de Developpement suet que l'on puiz trete izi, Le questions qui concernent les gens d'ici. C'est surtout vrai pour les entreprises et pour leurs leur salariés. Zeaztasunetan txartzeko, errandaiteke tresna horrie esker, langile eta enpresaburen onerako zeharkako proiektuak garatzen ahalko direla. Lan baldintzak langileen osasuna, gizabaliabideak eta beste. Bestaldeen botere publikoen txolaskideen nagusia, bilakatuko da, formakuntza eta enplegu arloan. Baina baita ere, etxe bezitza, urtzaindegi eta mugikortasuna bezalako gaientzat. Donc là, on crée les conditions d'un outil territorialisé qui sera, et j'insiste beaucoup là-dessus, à disposition des employeurs et des salariés, car jamais rien ne leur sera imposé. Lujalde mailako, elgahizketa soziale erako tresnak, ehuntau gehi mila euro ukanen ditu, ondoko bi urteetan ibiltzeko. Eta garapen kontsailuak du eramanen, bederen hastapen batean. Tresnak bere autonomia hartuko baitu, ondua izain delaik. Eta bururatzeko Bizpa hiu hitzok du abadia Leanplini Universal dantuan abadi Bibian Delpeen mintsaldia aratsaldeuntan seiak eta laurdennetan Euskal Museoan hori baion naan. elkarbizitza elkar bizitza hiruge gen mintsaldia aratxuntan untan, fiko bana hilariak lekuko auzapezak iizanen direlarik kotxe zen ararau hendaiakoa Jos Antonio Santano hirungo eta aitork keregeta onda. Rab Diakoa. Eta hotxailostegunak segitzen dira amikuze kaldean, kantuaren aldi, aldi, aldiuntan, zuzen kantatzea, libreki kantatzea balitz, hori da il, e, izen burua, eta izlari eta kantari, mari irigoien, eta panxiz bidar, eta hori zorzeketer ditan donapaleuko servitzu gunean. Goizbergi irekin txegitzen dugu, orainazioarteko begiak, lezuekin Kristof eta Batik, eta Ukranian elburua bete dute iraultzailek. Ukrainaako armada debaltxebetik ergitirtu da hiri estratekoa berenganatu dute rebeldeak eta loan azketa Donnez eskualdeetako fronteak ere batu ditzakete orain Bogosenko Jainiko presidenteak errandu dut jopak erritirtu dituela hiritik parkikoen erasoer ezin buru eginik Haste bat hoai bakitza ermenaamizken izenpetu zutela debalttzebeko borrokek zalantzan ez gi zuten prozesua zuete na nagian sartu eta lahau egun berantago bakarrik mendebaldeak aldiz gugorkisolatu du Errebeldeean edatze hori eta Eruxia ekiten du ahduradun.